Програмне забезпечення Пролунав якийсь звук, не голос. Спливло вже чимало днів, звідколи він чув хоч якийсь голос, якщо не рахувати свого власного. То був не харчовий процесор і не туалет. Не був той знайомий хрускіт, з яким його ноги ступали по розчленованій машинерії. Навіть не звук, з яким трошився пластик, і не брязкіт металу під його натиском. Він вже понищив усе, що міг, а зрешту просто облишив. Ні, то було щось інакше, якесь сичання. Йому знадобилося мить на те, аби пригадати, що ж так звучить. вхідний люк, що герметизується. Скелен витягнув шию, аби визорнути поза шафки, що заступала йому огляд. Зі стіни обіщ великого металевого еліпса сяяв звичний червоний вогник. Просто перед його очима той вогник став зеленим. Люк відчинився. Досередини зайшли двоє чоловіків у кондомах на все тіло. Пробиваючись поза їхніх спин, Світло відкидало довгі тіні, що стелилися перед ними підлогою темної кімнати. Спершу не побачивши його, новоприбулі роззирнулися. Один із них зробив світло яскравішим. Скенлон, примруживши очі, підвів на них погляд зі свого кутка. На поясі ті чоловіки мали зброю. Кілька секунд вони дивилися на нього згори вниз, і складки ізоляційної мембрани, яка вільно огортала їхні обличчя, скидалася на шкіру прокажених. Скенлон зітхнув і підвівся на ноги. На підлогу з зенькотом посипалися уламки потрощеної техніки. Вартові відступили вбік, даючи йому пройти. Не зронивши ані слова, вони рушили за ним назовні. Інша кімната. Смуга світла розділяла її на дві темні половини. Та світляна борозна струменіла вниз із видовженого заглиблення у стелі, розтинаючи навпіл килим і драпування винного кольору, лягаючи яскравою стожкою на стіл для конференцій. Крихітні сяйливі риски відбивалися від плексигласових робочих панелей, вмонтованих у червоне дерево. Лінія на піску. Патріція Ровен стояла біля дальнього кінця столу. Її напівосвітлене обличчя було видно в профіль. «Гарна кімната», – зауважив Скенлун. «Чи означає це, що я вже вийшов з карантину?» Ровен не повертається до нього обличчям. «Боюся, маю попросити вас залишатися по той бік цього світла». «Заради вашої ж безпеки». «Не вашої». Рове, не дивлячись, жестом вказує на світло. «Мікрохвилі. І ще, напевно, ультрафіолет. Ви підсмажитесь, якщо спробуєте перетнути цю межу». «А, що ж можливо, ви увесь цей час мали рацію?» Скенлон відсунув стілець і сів за стіл для конференцій. «У мене днями розвинувся справжній симптом. Схоже, мій кишківник трохи розладнався. Думаю, мікрофлора не працює як слід». «Мені прикро це чути». А я думав, що вас це втішить. Це ж досі чи не єдине виправдання того, що ви утримуєте мене тут. Якусь хвилину жоден з них не промовив ані слова. Я, я хотіла поговорити. Нарешті озвалася Ровен. От і я хотів кілька тижнів тому. А тоді, потом, як вона нічого на це не відповіла. Чому саме зараз? Ви психотерапевт, адже так? Нейрокогнітивіст. І ми не говоримо, як ви це назвали, вже декілька десятиріч. Ми приписуємо ліки. Вона опустила голову. «Бачите, у мене...» – почала було вона. «У мене кров на руках». Договорила вона за якусь мить. «Закладаюся, що знаю, чи я вона. Тоді вам насправді потрібен не я, вам потрібен священник». Вони також не говорять. У всякому разі мало що кажуть. Світлова завіса тихенько гула, неначе протикомашина лампа. «Піренозальна РНК». Замить промовив Скенлон. «П'ятибічне кільце рибози. Попередниця сучасних нуклеїнових кислот, була доволі широко розповсюджена десь зо 3,5 мільярди років тому. Судячи з того, що я прочитав у бібліотеці, саме ця РНК могла стати цілком прийнятим генетичним зірцем. Вона мала більшу швидкість реплікації, ніж ДНК, і меншу кількість реплікаційних помилок. Але вона так ніколи не прижилася. Ровин нічого на це не відповіла. Можливо, вона кивнула, але важко було сказати напевне. Тож оближте ту вашу історію про сільськогосподарську небезпеку то ви нарешті скажете мені, що коїться насправді? Чи й далі бавитиметеся у ці рольові ігри?» Ровен стрипинулася, немов повернувшись з думками звідки лязь. Уперше за час цієї розмови вона поглянула на Скенлана прямо. Стерилізаційне світло, що відбувалося від її чола, поховало її очі у чорних озерцях тіней. Контактні лінзи мерехтіли неначе підсвічена платина. Скидалося на те, що вона не помічала його стану. «Я не брехала вам, доктор Скенлон?» В основі своїй це можна назвати сільськогосподарською проблемою. Ми маємо справу з чимось на кшталт ґрунтової бактерії. Насправді це взагалі не патоген. Це просто суперник. І ні, воно так ніколи й не прижилося. Однак, як виявилося, воно так ніколи й не відмерло. Патриція важко опустилася на стілець. Знаєте, що в усьому цьому найпаскудніше? Ми могли б відпустити вас просто зараз. І цілком імовірно, що все було б нормально. Насправді, майже напевно, так воно і було б. Кажуть, що шанс на те, що ми пошкодували про таке рішення, становить один до тисячі. Можливо, один до десяти тисяч. Доволі хороші шанси, погодився Скенлін. То в чому причина? Недостатньо хороші. Ми не можемо піти на цей ризик. Ви наражаєтеся на більший ризик щоразу, коли виходите з дому. Ровен зітхнула. А ще люди увесь час грають у лотереї з шансами один до мільйона. І хоча у російській рулеці шанси на виграш значно вищі, Знайдеться не надто багато людей, які воліли піти на такий ризик. Різні виплати. Так, виплати. Ровен похитала головою. На якийсь дивний відсторонений лад вона видавалася майже розваженою. Аналіз ризиків і витрат. Іве. Максимальна вірогідність. Що менший ризик, то менше сенсу грати. І навпаки, мовив Скенлон. Так, звісно, навпаки. Мабуть, справи геть погані, сказав він. Якщо доводиться відкидати такий шанс, як один до десяти тисяч. Отак. Вона не дивилася на нього. Звісно, він не очікував на щось подібне. Але в його шлунку розверзлася діра. «Дайте, ну, я здогадаюся», – сказав він. Йому не надто добре вдавалося зберігати спокійний тон. Памтих тих опинився під загрозою, якщо я вийду на волю». «Гірше?» – дуже тихо промовила вона. «Ах, гірше, ніж памтих. тих!» «Що ж гаразд, тоді людська раса перекинеться до гори червом, якщо я бодать чхну на вулиці. Гірше, повторила вона. Вона бреше, вона мусить брехати. Вона лише суходільницька пизда біженсоска. Знайди до неї підхід. Скенлін відкрив рота. Назовні не видобилося жодного слова. Він спробував знову. Збійся потужна ґрунтова бактерія. Його голос звучав так тихо, що майже злився з тишею, що запала в його словах. Власне, з певного погляду, воно більше подібне до вірусу, врешті-решт промовила Патриція. «Господи, Іве, насправді ми досі не маємо певності щодо того, що воно таке. Воно старе. Старіше навіть за археї. Але це ми вже й самі з'ясували. А чимало деталей залишаються поза межами мого розуміння». Скеннон захихотів. «Де далі поза межами вашого розуміння?» Його голос зірвався на октаву вище, а тоді знову знизився. «Спершу ви запроторюєте мене під замок на увесь цей час. І оце зараз кажете мені, що я застряг тут до віку». Я припускаю, що саме це ви збираєтеся мені сказати. Слова вихоплюються з його рота занадто швидко, щоб Ровен не встигла заперечити. А у вас просто немає міськів, щоб запам'ятати деталі? О, та все гаразд, місь Ровен. І чого б то мені хотілося дізнатися більше про таке? На це запитання Ровен не відповіла прямо. Існує теорія, згідно з якою життя зародилося у гідротермальних джерелах рифтів. Усе життя. Ви про неї знали, Іве? Він похитав головою. До чого це вона чорта хилить Два прототипи, провадила далі Ровен 3-4 мільярди років тому дві моделі, які були суперницями. Одна з них монополізувала ринок і встановила стандарти для усього від вірусів і до велетенських секвой. Але річ у тім, Іве, що переможець не обов'язково є найкращим продуктом, просто йому, якимось чином, поталанило набрати потрібного розгону на самому старті. Це так само, як і з програмним забезпеченням, розумієте? Найкращі програми. Ніколи не стають стандартами індустрії. Вона глибоко вдихнула. Вочевидь, ми також не краще. Найкраще так ніколи б не полишили океанського дна. Адже зараз воно в мені. Я є чимось на кшталт нульового пацієнта. скенлон струснув головою. Ні, це неможливо. Іве, це ж усього лише глибоке море. Заради всього святого, це ж не відкритий космос. Там на дні течії є циркуляція, воно б вибралося звідти ще сотню мільйонів років тому, і зараз було б уже повсюди. Ровен похитала головою. «Навіть не думай мені такого казати. Ти просто сраний корп, і ти анічогісінько не тямиш у біології. Та ти й сама це щойно визнала». Знанацька Ровен втупилася скану на поглядом, який немов пронизував його. «Активно підтримуване гіпоосмотичне внутрішньоклітинне середовище», продекламувала вона. «Концентрація іонів калію, кальцію і хлору підтримується на рівні нижчому за 5 мілімолів на кілограм». Крихітні хуртовини ввіяли перед її зіницями. Утворений внаслідок цього сильний осмотичний градієнт у поєднанні з високою пористістю двошарової мембрани має своїм наслідком надзвичайно ефективне засвоєння азотних сполук. Проте водночас це обмежує поширення у водних середовищах із солоністю понад 20 проміле через велику вартість осморегуляції. Підвищення темпер «Заткнися!» ровно одразу замовкла. Її очі злегка потьм'янішали. Ти навіть не розумієш того, що оце щойно, блядь, сказала, виплюнув Скенлон. Ти просто читаєш це зі свого вбудованого телепідкащика, а сама й гадки не маєш про що торочиш. Вони є нещільними та вільно пропускають через себе рідини Іве. Тепер її голос пом'якшав. Ця обставина дає їм величезну перевагу в засвоєнні поживних речовин. Однак у солоній воді це призводить до зворотного ефекту, поза як їм доводиться витрачати на осморегуляцію дуже багато енергії. Вони мусять підтримувати метаболізм на високому рівні, бо інакше висихають і зіщулюються, наче родзинки. А темп їхнього метаболізму зростає чи падає, залежно від температури довкілля. Ви встигаєте за ходом моєї думки. Він здивовано поглянув на неї. Вони потребують тепла. Вони загинуть, якщо полишать рифт. Ровен кивнула. Це займає певний час, навіть за 4 градусів. Більшість із них просто тримаються глибоко у димарях гідротермальних джерел, де завжди тепло, і де вони у будь-якому разі можуть пережити холодні проміжки часу між виверженнями. Але, бачте, ну, циркуляція океанських вод на такій глибині є такою повільною, що варто їм покинути один рифт, як вони загинуть, перш ніж знайдуть інший. Вона зробила глибокий вдих. Однак якби вони змогли подолати це обмеження? Розумієте, до чого я хилю? Якби вони проникли до середовища, яке було б не таким солоним, або навіть до такого, яке було б не таким холодним, то повернули б утрачену перевагу. І це було б все одно, що змагатися за вечерю з кимось, хто їсть у десятеро швидше за тебе. Гаразд, отже я ношу у собі Армагеддон. Та годі тоби, Ровен, за кого ти мене маєш? Ця штука, що еволюціонувала на дні океану, може отак просто ускочити в людське тіло та дістатися в ньому, як на попутці, до великого міста? Наша кров тепла. Ровен прикипіла поглядом до своєї половини столу. І навіть близько не така солона, як морська вода. Власниця штука віддає перевагу життю всередині людського тіла. Воно століттями жило у рибі там, унизу. Саме тому вони інколи виростають такими величезними. Вочевидь, це щось на кшталт внутрішньоклітинного симбіозу. Гаразд. А як тоді щодо різниці тисків? Як може щось, що еволюціонувало під 400 атмосферами, вижити на рівні моря? Спершу вона не мала відповіді на це запитання. За миттєї очі осяяла ледь помітна іскра. Насправді тут нагорі йому ведеться краще, ніж там унизу. Високий тиск пригнічує активність ензимів, які беруть участь у метаболізмі. То чому я не хворий? Як я вже сказала, воно ефективне. Будь-яке тіло містить достатньо кількість мікроелементів, коштом яких воно могло б протриматися певний час. А багато часу йому не треба. Кажуть, що врешті-решт ваші кістки стануть крихкими. Тільки того, ото й вся загроза, пушість остеопорозу. Скелен гучно розсміявся. Ну, в такому разі викликай винищувачів і то якнайшвидше. Звук, з яким долоня ровен ляснула по стільниці, пролонав дуже гучно. Дозвольте мені розповісти вам, що станеться, якщо воно вирветься на волю. Спокійно, мовила вона. Спершу нічого. Кількісна перевага на нашому боці, розумієте? Спершу ми візьмемо над ним гору самим нашим числом. Наші симуляційні моделі передбачають усі можливі варіанти суточок і фальстартів. Але зрештою воно займе позицію, та закріпиться на ній. Тоді вона здолає та витиснить звичних редуцентів і монополізує нашу неорганічну харчову базу. Це зріже усю трофічну піраміду при самій основі. І ви, і я, і віруси, і велетенські секвої – усі ми просто поступово зникнемо. Зійдемо на нівець через нестачу нітратів або ще якоїсь подібної дурниці. А тоді ласкаво просимо до епохи бета-гемота. Якусь мит складно мовчав, а тоді перепитав. Бета-гемота? Через бета. Бета-життя, на противагу Альфі, яку використовують на позначення решти усього живого на планеті. Ровен тихенько пирхнула. Здається, його назвали на честь якоїсь істоти з Біблії, якоїсь тварини. Поїдача трави. Скинул потер скроні, несамовито розмірковуючи. «Припустимо на що те, що ти сказала правда, але ж однаково це лише мікроб. Ви збираєтеся завести мову про антибіотики. Більшість із них не спрацює. Решта вб'є пацієнта». І ми не можемо створити якийсь вірус, який з ним боровся б, адже бета використовує унікальний генетичний код. Скеннон відкрив болорота, але Рован застережно підняла руку. А зараз ви запропонуєте розробити щось з нуля, пристосувавши ще щось до генетики бета -гемота. Ми над цим працюємо. Мені кажуть, що вже за кілька тижнів ми, ймовірно, зможемо дізнатися, де закінчився один ген і починається наступний. Тоді ми зможемо розпочати розшифровувати абетку. Тоді мову. А тоді, можливо, розробимо щось для боротьби з ним. А вже тоді, коли і якщо ми перейдемо у контрнаступ, станеться одна з двох речей. Або наш вірус об'є ворожий вірус так швидко, що знищить свої власні засоби, необхідні для подальшого поширення, тож процес усунення буде суто локальним і зруйнує сам себе зсередини, не розв'язавши загальної проблеми. Або ж наш вірус об'є ворожий вірус занадто повільно і не стигне надолужити страченого часу. Класична хаотична система. Майже жодного шансу на те, що нам вдасться вчасно вплинути на рівень смертності. Тож, насправді, наш єдиний вибір – це стримування бетагемота. У Увесь час, поки вона говорила, її очі залишалися навдиво темними. «Що ж, схоже, ти зрештою знаєш кілька деталей», – стиха зауважив Скенлон. «Це важливо, Іве. Будь ласка, звертайся до мене, доктор Скенлон». «Перепрошую, докторе Скенлон. Мені справді шкода». «А як щодо інших? І інших, – повторила вона, – щодо Кларк, щодо Любіна, щодо кожного на усіх тих глибоководних станціях. Наскільки нам відомо, нарешті станцію все чисто. Бетагемот виявили лише на одній тій цяточці у рифті Хуан-де-Фука. «Чогось такого і слід було очікувати», – промовив Скенлун. «Чого саме? Вони ніколи не мали просвідку, ти це знаєш? Їхні хуй не ставили від самого дитинства. А зараз цей вірус з'являється в одному єдиному місці на світі». «І це конче мусило статися не десь інде, а саме там, де вони живуть», – Ровен похитала головою. «О, ми знайшли його в інших місцях. Усі вони не заселені. Станція Біб виявилася єдиним. Вона зітхнула. Власне, нам дуже пощастило». «Ні, не пощастило». Вона поглянула на нього. «Мені дуже не хочеться лускати мильну бульку твого оптимізму, Пат. Але не далі, як минулого року, ви відряджали туди вниз цілу будівельну бригаду». Можливо, жодне з ваших хлоп'яти дівчат тоді насправді не забрюхалося. Але невже ти і справді думаєш, що Бетагемот не міг скористатись якимось їхнім обладнанням, як попуткою, та дістатися на поверхню? Ні, відказала Ровен, ми так не думаємо. Обличчя Патріції було цілковито безворазним. Сплила якась мить, перш ніж Скенлон осягнув значення її слів. «Корабельні Урчин, прошепотів він. «Коквітлам». Ровен заплющила очі. «Та інші». «Господи!» – тільки спромігся вимовити Скенлон. «Та він уже на волі». «Був», – сказала Ровен. «Можливо, ми змогли його стримати. Ми ще не знаємо». «А якщо вам не вдалося його стримати?» «Ми не полишаємо спроб. Що ще ми можемо зробити?» «А чи існує принаймні бодай якась стеля? Якийсь максимальний рівень кількості загиблих, після досягнення якого ви визнаєте поразку? Чи котрась із ваших симуляційних моделей підкаже, коли вам треба буде зупинитися?» Поворухнулися, хоча Скено не розчув ані звуку. Так. «Ах», – мовив він. «І суди з цікавості, якою ж буде та межа? Два з половиною мільярди. Він заледве зміг її розчути. Тоді нам доведеться влаштувати справжній вогненний шторм у Тихоокеанському регіоні та випалити його дощенту». «Вона говорить серйозно». «Ти впевнена, що цього достатньо? Думаєш, це допоможе?» «Я не знаю. Сподіваюся, нам ніколи не доведеться цього дізнатися». Але якщо це не спрацює, то вже ніщо не спрацює. Будь-які наступні кроки будуть марними. Принаймні так стверджують наші симуляційні моделі. Він зачекав, поки йому вдасться осягнути почуте. Не вдалося. Ті цифри були занадто великими. Але в нижній частині шкали, на особистому рівні, усе здавалося набагато безпосереднішим. «Чому ти це робиш?» – Ровен зітхнула. «Мені здавалося, що я щойно вам усе пояснила. Чому ти розповідаєш це мені, Ровен?» Це ж не у твоєму стилі. А що у моєму стилі, Ів, доктор Скенлун? Ти корпоративна керівниця. Ти делегуєш свої функції. То навіщо тобі особисто проходити через усе це ніякове самовиправдовування, якщо ти маєш лакеїв, дополь гангерів і найманих убивць, які роблять за тебе усю брудну роботу? Несподівано Патриція нахилилася вперед, і її обличчя опинилось усього за кілька сантиметрів від бар'єра. Доктор Скенлун. «За кого ви нас маєте? Невже ви думаєте, що ми б взагалі розглядали таке, якби мали хоч якийсь інший вихід? Чи ви думаєте, що усі корпи, генерали та глави держав – усі ми робимо це лише тому, що ми є абсолютним злом? Що нам просто нас і насрати? Саме так ви про нас думаєте?» «Я думаю», – сказав Скелон, пригадуючи, – «що ми ані найменшою мірою не контролюємо того, що ми є насправді». Ровен випростилася та вказала на робочу панель, розташовану перед доктором. «Я зібрала усе, що нам вдалося довідатися про цей вірус. Якщо хочете, можете отримати доступ до цих даних просто зараз. Або ж, якщо бажаєте ознайомитися з тією інформацією згодом, можете викликати її вже в своєму... своєму помешканні. Можливо, ви зможете натрапити на відповідь, якої ми не побачили. Він пильно поглянув просто на неї». «Цілі загони твоїх іграшкових солдатиків тижнями прискіпливо досліджували ті дані. Що змушує тебе думати, ніби я натраплю на щось, чого не змогли знайти вони?» «Я думаю, ви маєте принаймні спробувати». «Мечня». «Інформація тут, докторе». «Вся». «Нічого ти мені не даєш. Ти просто хочеш, щоб я зняв тебе з гачка і не був тягарем на твоєму сумлінні». «Ні». «Ти думаєш, що можеш мене надурити, Ровен? Думаєш, я перегляну купу цифр, в яких навіть не розбираюся? І в результаті скажу. О, так, тепер я розумію. Ти зробила єдиний можливий за таких обставин моральний вибір, щоб зберегти життя людям, яким ми його знаємо. Патріція Ровен, я прощаю тебе. Думаєш, що завдяки цьому дешевому трюкові ти зможеш завоювати моє схвалення? Іве, ось чому ти марнуєш свій час тут унизу. Скерлена Зненацька охопила запаморочливе, нестримне бажання розсміятися. Ти з так робиш? Може, ти збираєшся навідатися до кожного з тих передміст які ти занесла до списку таких, що мають бути винищені, ходитимеш від дверей до дверей, промовляючи, нам насправді дуже шкода через те, що ви помрете, заради загального блага, і ми б усі краще спали, якби ви сказали, що все гаразд. Ровен важко відкинулося на спинку стільця. Можливо, схвалення. Так, думаю, це саме те, чого я прагну, але це не робить жодної різниці. Ото ж, бляді, воно, що жодної! Ровен зназала плечима. Якимось чином, хай би як абсурдно це було, вона видавалася переможеною. А як щодо мене? запитав скелен по якійсь хвилі, що як у наступні шість місяців зникне електроенергія? Які шанси на те, що котрийсь із фільтрів у системі не виявиться бракованим? Чи зможеш ти дозволити собі тримати мене живим, допоки твої іграшкові солдатики знайдуть ліки? А чи ті твої моделі сказали тобі, що це буде занадто ризикованим? Чесно кажучи, я не знаю, сказала Ровен, це не моє рішення. «Ах, ну звісно ж, ти просто виконуєш накази». «Немає жодних наказів, які треба виконувати». «Що ж, це вже просто поза сферою мого впливу». «Це поза сферою твого впливу?» На ці слова вона навіть усміхнулася. Лише на мить. «То хто приймає рішення?» Неймовірно природним голосом запитав скеллон. «І чи міг би я з ним поговорити?» Ровен похитала головою. Ніхто. «Про що ти кажеш?» Ніхто, повторила Ровен. «Що?»